реформаторські погляди таким призначенням угорські комуністи сподівалися задобрити повстанців і нормалізувати ситуацію спочатку це поділо 29 жовтня імренать розпустив таємну поліцію радянські війська почали залишати столицю 30 жовтня Уряд Імри Надя ухвалив рішення про відновлення в Угорщині багатопартійної системи та створення коаліційного уряду. Як наслідок, оголошено про підготовку до виборів та про зречення комуністичною УПТ монополії на владу. 1 листопада імренадь. Надь Проголосив вихід Угорщини з Варшавського договору. Уряд країни вручив відповідну ноту посольству СРСР. Водночас із цим Угорщина звернулася до ООН із проханням допомогти захистити суверенітет. ООН радо відгукнулася. ООН завжди радо відгукується в таких ситуаціях. Здавалося, що революція перемогла. Однак, за день до того, як Імри Надь декларував про розірвання Варшавського договору, Хрущов передумав. Несподівано збагнувши, чим обертається повстання в Угорщині, Микита Сергійович на засіданні президії ЦК КПРС заявив, слід переглянути оцінку війська з Угорщини та Будапешта, не виводити та виявити ініціативу в наведенні порядку. Президія ЦК КПРС постановила сформувати оновлений революційний робітничо-селянський угорський уряд на чолі з першим секретарем УПТ Яношем Кадером і провести військову операцію з метою повалення уряду Імри Надя. Операцію за назвою «Вихар» командував особисто маршал Радянського Союзу Георгій Жуков. 3 листопада на аеродром Тьокколь запрошено міністра оборони Угорщини генерал-лейтенанта Пала малетер для вирішення питання виведення військ радянської армії. Після перемовин міністр оборони зателефонував підлеглим у міністерстві та дав указівку не відкривати вогонь по радянських військах, що пересуватимуться визначеними коридорами з огляду на впевненість, що радянська армія виходитиме з Угорщини. Одразу після озвучення наказу, до зали, в якій відбувалися переговори, увійшов герой Радянського Союзу, голова КДБ, генерал армії Сіров, власною персоною. Не сам, із групою захоплення за спиною, запрошеного на переговори генерал-лейтенанта Малетера заарештованого. Уранці 4 листопада війська особливого корпусу підсилені двома механізованими однією стрілецькою і однією повітряно-десантною дивізіями атакували Будапешт. У наказі головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил маршала Коніва, виголошеному перед усіма військовими частинами, які відправляли в бій, висловлено впевненість у тому, що робітничий клас і трудові селяни Угорської Народної Республіки підтримують нас у цій справедливій боротьбі. А також підкреслено, що завдання радянських військ полягає в тому, щоб надати братню допомогу угорському народові у захисті його соціалістичних завоювань, у розгромі контрреволюції та ліквідації загрози відновлення фашизму. Знову ж таки, нічого не нагадує. Після чотирьох днів кривавих боїв угорське повстання було придушено. 12 грудня 1956 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила порушення уставу ООН урядом СРСР і закликала радянський уряд вжити негайних заходів для виведення з Угорщини його Збройних сил і забезпечення відновлення політичної незалежності Угорщини. За резолюцію проголосували 55 країн проти 8, Утрималось 13. Радянська Росія на це не зважала. Імри Надь, голова законного уряду Угорщини, переховувався у посольстві Югославії. Після тривалих перемовин радянське керівництво надало надю гарантії безпеки, тобто дозволило залишити країну та виїхати до Югославії. Утім, щойно голова Ольдо опинився за стінами посольства, його схопили. Два роки імренадя втримували у в'язниці в Румунії, після чого разом із генерал-лейтенантом Павлом Малетером засудили та повісили. Причому повісили не так, як вішують в усіх інших країнах. Не на шибениці, а на стовпі, через вершину якого перекинуто мотузку з петлею. Перевага в тому, що спина засудженого частково спирається на стовп. Під вагою тіла шиє не ламається миттєво, як це відбувається на шибениці. Натомість петля повільно задушує жертву. 1956 року. Брати та сестри мої мами були звичайними радянськими школярами, більшість – жовтнятками, дехто вже піонером. Через півстоліття 2014-го у розпал подій на Майдані Незалежності в Києві вони телефонуватимуть з Росії, називатимуть мене нацистом, а мільйони людей – що вийшли на Майдан відстояти свої права, вважатимуть київськими бомжами. Щоправда, тоді далекого 1956-го вони цього ще не знали.